e 15 in punto lunedì 8 ottobre 2012 all'ascolto di Radio Onda Rossi, all'ascolto come sempre a quest'ora in questa giornata di Radio Euskadi, la politica, l'attualità, la musica, la cultura, la storia dal Paese Basco e non solo. Quest'oggi avremo una corrispondenza da Barcellona per parlare di tante cose, per parlare delle manifestazioni contro il governo Rajoy che si sono... Svolte nel weekend ultimo, ovviamente, parleremo di rivendicazioni dell'indipendenza e dell'autodeterminazione in Catalogna, anche per fare un po' chiarezza su quello che passa sui nostri giornali, sui nostri mass media, anche all'interno di quelle voci che dovrebbero essere più o meno definite o definibili di sinistra. La la la la la la la e poi uno sguarda la situazione politica generale che nello Stato spagnolo sembra virare decisamente verso l'agitato, diciamo così. Dunque fra pochissimo in uh, collegamento con uh, Barcellona, prima uh, l'omaggio che i uh, Cortatu dopo i clash vollero fare alla rivoluzione sandinista, ormai qualche annetto fa. 12 e 19 minuti primi e chissà che non stiamo tornando veramente agli anni 80 con tutto quello di cattivo ma anche che di buono c'è stato in quegli anni che non sono stati solo ed esclusivamente gli anni del cosiddetto edonismo reganiano come diceva quello che all'epoca faceva l'esperto di costume poi insomma si è riciclato in mille modi. Comunque, ehm, prima di eh, collegarci con uh, Barcellona, un po' di eh, cronaca. Un po' di cronaca perché il uh, weekend nello stato spagnolo è stato riempito da... Eh, tante manifestazioni contro i tagli del uh, governo, governo Racoi che come tante volte è successo in passato sono speculari e eh, potremmo dire identici o quasi identici a quelli che il governo Monti sta facendo in Italia ma evidentemente nello stato spagnolo la uh, risposta è un po' uh, diversa. A Madrid decine di migliaia di manifestanti, ci sono state altre decine di migliaia di manifestanti in tutto il resto del paese. L'appello era dei sindacati e di varie realtà sociali che andavano a promuovere una giornata di mobilitazione contro la politica di eh, lacrime e sangue del governo di destra che in questo purtroppo e in tante altre cose noi non si differenzia granché dalla politica del precedente eh, governo oh, Zapatero. Tutto questo eh, all'interno peraltro di un uh, quadro economico che eh, continua eh, ad essere in eh, deciso peggioramento, la uh, disoccupazione colpisce ormai quasi un quarto della popolazione attiva e sono numeri che spaventano ma sono numeri molto simili a quelli che verifichiamo anche noi all'interno dello Stato italiano, semplicemente ci sono dei, di, delle diverse modalità di, eh, di calcolo ma insomma se si attuassero delle eh, forme di eh, calcolo della disoccupazione minimamente omologhe si scoprirebbe che in realtà il tasso italiano è leggermente eh, inferiore ma non uh, tanto quindi eh, migliaia in corteo a Madrid per l'ennesima uh, giornata di lotta dopo che il, uh, il Parlamento di Madrid, lo ricorderete ne abbiamo parlato la settimana scorsa, è stato assediato per giorni dai manifestanti e, e ci sono strascichi legali pesantissimi per quell'assedio perché diverse persone sono adesso sotto processo e rischiano uh, condanne uh, pesantissime sono condanne per uh, mutilare Uh, praticamente siamo quasi in uh, piena Eh, legge eh, marziale manifestazioni a Madrid manifestazioni nel resto dello Stato eh, in realtà poi non va eh, meglio anche altrove eh, venerdì eh, scorso Rajoy si trovava eh, a, a Malta per un vertice internazionale e è stato oh, contestato pesantemente da un gruppo di eh, cittadine e eh, cittadini Uh, spagnoli che um, si trovavano a La Valletta. Il giorno uh, precedente era stato la volta di un ministro di L'Aquila, Luis de Guindos, ministro dell'economia, che era stato che è stato contestato uh, all'interno di un'altra trasferta, stavolta alla London School of Economics di uh, Londra. E sempre per quanto riguarda la uh, settimana <coughs> scorsa, scusate. C'è stato un ritorno di fiamma, scusate il gioco di parole, eh, delle manifestazioni e delle mobilitazioni dei eh, minatori eh, asturiani. E venerdì i minatori hanno voluto ricordare la sollevazione del 5 ottobre del lontano 1934 perché... Come abbiamo ricordato spesso e come purtroppo ci si scorda troppo spesso, eh, prima della, del colpo di Stato del 36 nello Stato spagnolo, due anni prima eh, c'è stata una vera e propria rivoluzione nella storia, una rivoluzione che ha portato all'instaurazione di una vera e propria Repubblica Sovietica che poi è stata soffocata nel sangue dall'esercito e dalla polizia. Per festeggiare questa ricorrenza, venerdì eh, i minatori asturiani hanno bloccato il traffico sulla A66 che è l'autostrada strada principale delle Asturie, quella che collega Madrid alla regione barricata sull'autostrada eh, sull e lancio di razzi contro i eh, poliziotti a seguire scontri eh, molto pesanti fra eh, lavoratori e eh, agenti della Guardia civile Ma insomma questa è cronaca della settimana scorsa, eh, le eh, cronache dei giorni successivi probabilmente ci porteranno casi simili se non ancora più eclatanti, ancora un pochino di musica e poi in diretta da Barcellona. collegamento da Barcellona con Andrea, immagino, Reduce dai Bagordi all'ambasciata venezuelana, buongiorno Andrea. ci senti? <ride> sì, sì, sì, vi sento, vi sento. Benissimo. Non so qui, diciamo, non so da voi come è stata presa questa reelezione di Chavez, però... È malissimo, immagino. Le, le, sì, sì, i mezzi di comunicazione, diciamo, di regime sono in lutto, in lutto ehm. universale per la morte della democrazia. E eh vabbè, eh, che, eh. che ci vuole fare? Purtroppo questa democrazia è un concetto sempre molto vago. Sì, sì, insomma, c'è il problema che si vota, è, è, è un rischio. Eh sì, perché poi, se non voti non sei democratico, giustamente. Se voti e perdi le elezioni non sei democratico perché non, non le hanno vinte quelli giusti, Bah. No, non si è mai contenti da, da certe sì, parti. Sì, eh. Va bene, comunque questo, questo discorso poi forse ci sarà utile nel proseguio della, della nostra chiacchierata. Se, eh, sì. Senti Andrea, ehm, con te ancora una volta per, per parlare di quanto sta succedendo in, uh, in Catalogna. E, premettiamo una cosa, eh, il silenzio che di solito c'è sulle vicende catalane eh, e più in generale su quelle riguardanti lo Stato spagnolo si sta squarciando in qualche modo negli ultimi tempi sui media italiani e non solo, soprattutto per questa eh, vicenda della richiesta di indipendenza come viene Eh, insomma scritta in maniera spesso abbastanza facilona sui eh, quotidiani eh, nostrani quotidiani nostrani che per fare capire a te che magari non li leggi tutti i giorni e a chi vuole farsi un po' un'idea oggi in merito all'accordo di pace dopo una guerra civile quarantennale nelle Filippine fra il governo centrale filippino e la guerriglia musulmana dell'isola di Mindanao c'era una fonte di informazione che diceva finalmente l'accordo col bossi musulmano per cui ah vabbè, vabbè. Questo, allora tutto torna questo per tutto... farti capire insomma e per Posso... farci mm. capire come certi temi vengano trattati insomma, noi non abbiamo particolare simpatia per mm. i separatisti musulmani dell'isola di Mindanao ma insomma crediamo che ci sia qualche differenza fra ma io credo, credo di immaginare più o meno per dove <ride> diciamo va diciamo do, do, per dove passano le riflessioni, perché comunque l'intellettualità e la sinistra italiana in generale presa diciamo usando il termine sinistra in maniera molto molto ampia, eh, includendo un po' tutti, e è sostanzialmente vittima di se stessa, io direi, ed è vittima del di due eventi che gli sono passati sopra e che l'hanno presa sostanzialmente impreparata. Il primo è la, il sorgere di, del movimento di Bossi e il suo relativo successo che la sinistra in realtà non ha saputo leggere, non ha saputo capire credo. Eh. Eh, io poi diciamo delle vicende italiane fino a un certo punto, poi, insomma, per, per questioni proprio personali le posso seguire su. A, a distanza e poi c'è la questione della Jugoslavia che pure ha lasciato diciamo un segno indelebile ecco in questa, nella riflessione della sinistra rispetto alle questioni identitarie, nazionali, territoriali, eccetera, eccetera, eccetera che un po' probabilmente ha anche un'origine in questa specie di contraddizione eterna mh, rotta a causa della repressione brutale dello Stato israeliano nei confronti della Palestina, però insomma questo, questo filo-sionismo originario che, che tende comunque sempre a legittimare in qualche maniera lo stato quo costruito e sedimentato dopo la seconda guerra mondiale. Insomma, questa è un'interpretazione mia personale, poi magari esagero e... però credo che un po' le cose vadano e probabilmente questo substrato influenza in qualche maniera anche quelli che possono essere i giudizi e le visioni dell'intellettualità italiana e... rispetto alle questioni spagnole che sono oggi così, così di attualità insomma credo eh. voi magari avete più sotto mano la stampa Io non ho idea di che cosa può aver scritto Repubblica o il Corriere della Sera nell'ultimo mese, però diciamo generalmente... ecco. No, <ride> generalmente Repubblica ha un accordo mh, con, con il Paese, per cui si traducono gli articoli mutuamente senza preoccuparsi troppo di andare a cercare la fonte, insomma, o di studiarsi un po' i materiali. E il Corriere della Sera prende gli articoli del mondo anche perché il Corriere della Sera, il gruppo del Corriere della Sera è il proprietario del mondo. Mm, Ci sono sinergie e, esplicite, ecco. Sì, e, e il mondo nello specifico è uno dei quotidiani della destra nazionalista spagnola, più diciamo. Mm, bellicosi, ecco, insomma. Quindi il punto di vista degli organi di stampa ufficiali sulla Spagna molto probabilmente, immagino, eh, immagino avrà un occhio mh, sostanzialmente contrario a, eh, e pregiudizialmente contrario alla, alla questione della insomma dell'autodeterminazione delle nazionalità spagnole insomma ecco baschi e catalani nello specifico non so senti Andrea per abbassare un po i, i toni della, del discorso mi prendo io questa, questa responsabilità e dicevi giustamente insomma, qual è la posizione generale dei grandi organi di stampa che poi ovviamente più di tanto non possono mettere la testa sotto la sabbia eh, casa evidente insomma ieri quello che è successo al Camp Nou a Barcellona eh, con tutto lo stadio pieno di bandiere catalane insomma con tutti i riflettori del mondo che stanno lì comunque perché è una delle parti di calcio più importanti del mondo non si può non eh, registrare eh, eh, questa... ma attenzione scusami se ti interrompo certo. poi prosegui però per darvi una un... Un, un, diciamo un, un saggio di, di, di, di informazione ecco e la partita è stata data in, in scuro dal canale a pagamento e che diciamo qui i diritti ce li aveva Gol TV e Canal Plus e questa, queste immagini sono state censurate nell'edizione spagnola eh? cioè nell'edizione spagnola si vede la partita si sente lo stadio che canta l'inno del Barça Eh, si vede la coreografia però poi diciamo le bandiere eh, gli slogan e eh, tutto il resto è stato diciamo chiuso in microfono e chiuso in video eh ah, ecco, nella edizione no. spagnola si è visto si sono visti soltanto i giocatori che si stringevano la mano l'arbitro che uh, gettava la monetina eccetera eccetera eh. Per, Cosa, insomma. a livello di cronaca ecco sì sì sì ecco scusami se però insomma, è importante perché dà l'idea di come stiamo messi eh? no? sì sì no ma questo assolutamente però insomma diciamo qui dove ovviamente la censura su questi temi è meno forte per tutta una serie di ragioni escono fuori queste immagini come siccome le immagini del milione e passa di persone l'11 settembre in piazza e a un certo punto si scopre che eh, la Catalogna è, è indipendentista e eh, insomma come questa questione venga affrontata dai mass media mainstream come sono soliti dire eh, diciamo gli esperti del settore più o meno lo sappiamo e ne abbiamo parlato anche tante volte insieme a te Eh, di seguito a questo c'è anche poi eh, l'interrogativo di tante tanti vicini a noi che eh, si chiedono ma queste rivendicazioni nazionali per l'autodeterminazione per l'indipendenza per uh, l'autonomia eh, non rischiano di uh, confliggere invece con quelle che sono le rivendicazioni di, di carattere eh, sociale eh, non c'è il rischio che poi la gente che scende in piazza all'inizio per avere più, più salari e più stato sociale poi si ritrova eh, 15 giorni dopo a scendere in piazza per scegliere un uh, padrone con uh, la bandierina catalana piuttosto che con quella spagnola, ora sono questioni insomma che abbiamo affrontato tante volte con te, con Nicola, con tante e tanti altri la nostra prima corrispondenza dell'anno è stata appunto una sorta di ricostruzione storica di questi fenomeni in, in Catalogna, però ecco, immaginiamo di eh, fare la classica discussione da bar, anche se ormai nessuno quasi più parla ai bar <ride> e cerchiamo insomma di eh, rendere un po' chiare anche per l'ascoltatore e l'ascoltatrice meno oh, all'interno di queste vicende che cosa sta effettivamente accadendo e da dove nasce tutto tutto questo perché insomma non è che nasce così da un giorno all'altro beh sì sì dunque ehm, diciamo io mh, nelle, nelle ultime settimane ho anche seguito un po' di dibattiti virtuali via internet su vari su vari mezzi di informazione digitali che oramai hanno sostituito le vecchie riviste le vecchie fanzine eccetera eccetera e, Diciamo che secondo me c'è una distorsione generale, prima di entrare un po' nella, nella ricostruzione delle cause, c'è una, una distorsione generale del problema e eh, eh, siamo un po' vittima, vittime dell'egemonia reale che ha in questo momento il governo della Generalitat Catalana ovvero, mh, è molto importante tenere presente questo, questo passo, eh, tutti oggi danno per, eh, per certo, per sicuro, eh, l'avvio di un processo eh, secessionista tucur e su questo elemento tutti stanno costruendo la loro campagna elettorale, il problema è che si tratta di una grande fregatura Nel senso che da un lato esiste un problema reale, dall'altro ehm, ne esiste uno virtuale. Eh, C'è un, un impazzimento mediatico attorno a questa questione, per cui tutti quanti adesso opinano attorno alla questione eh, se... Discutono. Eh, Sì, si sì, discuto, scusami, discuto attorno al fatto se la Catalogna, i catalani hanno diritto o no a separarsi dalla Spagna, se questo è, eh, può, può rappresentare un problema di esplosione come dire xenofobo, antispagnola o meno, in realtà diciamo non, non, si, non, si, tratta, non si tratta di questo. Um, L'innamoramento indipendentista della, della, del centrodestra catalanista conservatore che governa la Generalitat è una manovra assolutamente elettorale per cercare di nascondere due anni di amministrazione antipopolare, sostanzialmente. E è impressionante come da un giorno all'altro Artur Mas, il presidente della Generalitat catalana, sia diventato eh, Insomma, da essere considerato colui che aveva massacrato, distrutto, devastato lo Stato sociale, contribuito in maniera notevole a, eh, a, a, diciamo, a lasciare pezzi di popolazione praticamente senza risorse, senza sanità, senza uh, possibilità di futuro e di sopravvivenza, insomma ad essere sostanzialmente il salvatore della patria. Ora, in questo momento di crisi, questo discorso nazionale, utilizzato e strumentalizzato, conviene sia alla destra catalanista che al nazionalismo spagnolo, tanto di destra come di sinistra. Eh, oggi neanche i socialisti parlano di crisi sostanzialmente, parlano di difesa della Costituzione, difesa che, che sostanzialmente riportata in questo contesto non vuol dire altro che difesa dell'unità nazionale spagnola e diciamo la storia della Spagna non è la stessa dell'Italia o di altri posti questo paese è uscito formalmente dal franchismo una trentina di anni fa ma porta ancora dei segni potenti diciamo, non, non c'è stata una rottura con il passato c'è stata una eh, serena transizione, tra virgolette, almeno per i poteri forti. La, questa settimana, il 12, si festeggerà il, il Dia della Hispanidad. Ecco, mentre la Diada Catalana è stata una manifestazione popolare, pacifica e serena di un milione e mezzo di persone, il giorno della festa della Hispanidad, eh, venerdì, sarà l'ennesima eh, manifestazione sfilata militare di gente in uniforme, la sfilata della legione, eh, la sfilata della guardia Civile che ha ancora nel simbolo il fascio littorio e l'ascio bipenne, insomma eh, quello che io vorrei dire è che è sbagliato osservare la Spagna con occhi italiani, esattamente come è sbagliato osservare la Spagna, diciamo, con, osservare l'Italia con occhi spagnoli o con occhi, o con occhi catalani, Sono due paesi, ecco, diciamo eh, io ho letto in questi giorni eh, pseudo esperti che si sono proposti su, su mezzi di comunicazione digitale che sostanzialmente fanno delle, delle valutazioni sull'attuale situazione che sono mh, simili o paragonabili a quelle che può fare un turista italiano che va in vacanza a Copenaghen e dice bah, guarda questi come sono precisi e come sono bravi insomma non andiamo non andiamo oltre questo lo dico perché spesso queste osservazioni queste, questi articoli di fondo questi, queste interviste con l'italiano che vive lì o che fa questo che fa quest'altro sono diciamo cose abbastanza estemporanee che sostanzialmente perdono di vista non solo diciamo gli ultimi 300 anni di storia ma gli ultimi 40, gli ultimi 30 e soprattutto gli ultimi 5. Ecco. Rispetto agli ultimi 5 ecco, mh, il problema è esattamente lì, nel senso che mh, non si può neanche parlare di neo-indipendentismo catalano per intenderci, nel senso che l'indipendentismo catalano è come dicevamo più o meno un mese fa, non è un fenomeno come fenomeno di massa, è un fenomeno molto recente ed è un fenomeno che nasce eh, all'incrocio tra una serie di questioni molto complesse e molto complicate, la prima delle quali è sostanzialmente il fallimento dello stato delle autonomie, cioè il fallimento di questa soluzione eh, un po' raffazzonata È, è molto in progress, cioè con possibilità di essere sviluppata progressivamente in futuro, però anche ritagliata eh, regressivamente, del, dello Stato delle Autonomie. Mm, questa è una, uh, una cosa abbastanza evidente perché questo catalanismo che fino a qualche tempo fa era... Eh, favorevole a una soluzione federale, favorevole alla costruzione e soprattutto alla separazione eh, dello Stato e della nazione. Per intenderci, eh, percepiva la Spagna non come una nazione ma come uno Stato e quindi all'interno di questo Stato eh, se percepiamo la Spagna come uno Stato e non come una nazione mh, in blocco c'è spazio e ci sarebbe stato spazio per tante nazioni, tante identità, tante culture. Questo ovviamente per avere una viabilità deve avere in Madrid, cioè nel centro del potere, un referente, un referente che sia favorevole ad una eh, coofficialità linguistica vera, reale. Mh, soprattutto diciamo, dovrebbe crederci e questo purtroppo a Madrid non, non, non succede, anzi dai mh, primi governi socialisti post transizione in poi abbiamo assistito ad un eh, rinascere diciamo, del nazionalismo spagnolo e, e ad una progressiva tendenza a pianificare una certa ricentralizzazione, ora C'è una parte del, del, diciamo, di questo territorio, di questo Stato, che vorrebbe costruire una alternativa territoriale, nazionale, eccetera, eccetera, dall'altra parte invece c'è un, un, un, un tentativo di ricentralizzare. Ehm, queste non sono questioni di, diciamo, di lana caprina, nel senso che ehm, quando parliamo di lingue mh, è vero che le lingue non hanno diritti però le lingue vengono parlate dalle, da delle persone, da delle comunità, e queste persone e queste comunità hanno dei diritti. E i diritti, eh, sappiamo diciamo, che lo Stato borghese interessa soltanto diciamo, il diritto individuale, eh, però i diritti sono anche collettivi. Mm, e poi diciamo, gli... una comunità, esistono delle persone che parlano una lingua, che hanno diritti individuali, E so, però sono parte anche di una comunità che ha diritto a sviluppare eh, in maniera serena e tranquilla le proprie attività nella, nella propria lingua insomma non, non, non è una cosa strana ecco e, diciamo c'è questa crisi ora ci sono anche aspetti economici ovviamente c'è una disparità nel, nella fiscalità eh, anche se questo viene usato dal governo attuale della Generalitat come scusa per, ehm, per cercare di coprire un pochettino le proprie magagne. In realtà sono vere entrambe le cose, cioè è vero che la Catalogna ha un deficit fiscale nei confronti, nei confronti di Madrid, eh, manda dei soldi e eh, al momento di eh, ricevere dei servizi non ottiene questi servizi. Rete, di, rete ferroviaria strutture sociali eh, non parlo soltanto del treno d'alta alta velocità che diciamo è una cosa che i movimenti poi discutono per altre ragioni però quando un governo decide di fare una rete ferroviaria di alta velocità in un posto piuttosto che in un altro sta favorendo un posto e pregiudicando un altro dal suo punto di vista eh però diciamo andiamo sul, sulla rete di treni regionali locali, e in una situazione terribile, ora la Catalogna non sta avendo né il treno ad alta velocità né la rete, di, la rete ferroviaria diciamo, locale di trasporto minuto, insomma mm. uh, questo vuol dire qualcosa, cioè, mh, si conforma i contorni di un... Um, Di, di, di, di un maltrattamento territoriale in qualche maniera ecco, insomma. Eh, ora è anche vero però che il governo della Generalitat ha piena totale e assoluta responsabilità di come ha gestito negli ultimi due anni eh, i propri denari quindi le, i, i, Italia, lo Stato sociale ovviamente li ha fatti, il, il governo della Generalitat li ha fatti il partito del catalanismo conservatore oggi neo che oggi si scopre indipendentista ma che fino ad oggi ha contribuito a costruire la Spagna così com'è. Diciamo anche in quegli elementi, per, per non perdere memoria, anche in quegli elementi che sono di, eh, di costruzione dello Stato repressivo, eh, convergenziunio voto a favore della legge dei Partidos che legalizzò Batasuma eccetera eccetera eccetera, eccetera. insomma okay, so questo giusto. per far capire un po' il livello di coinvolgimento del catalanismo conservatore con lo Stato spagnolo fino a questo punto eh, qualcosa diciamo mh, si è rotto questo catalanismo conservatore e non solo ha cercato di costruire di proporre un nuovo un nuovo patto con con lo Stato spagnolo, lo Stato spagnolo non vuole costruire un nuovo patto e sostanzialmente le cose diciamo stanno, stanno un po' così, ora dal punto di vista dei movimenti sociali che era un po' la domanda poi di fondo che facevi tu e che probabilmente è quello che interessa eh, di più gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, e, esiste un movimento popolare indipendentista esiste un uh, nucleo di persone non disprezzabile che va sia alle manifestazioni contro i tagli sociali sia alle manifestazioni a favore del, del, dell'indipendenza e dell'autodeterminazione le due cose non sono in contraddizione e soprattutto non, e poi molti vanno anche allo stadio a tifare il Barça <ride> È tutta eh, una, una catena. Eh, diciamo le, le due cose non sono in sé oggi, in questo momento, in contraddizione. Se lo saranno o meno in futuro dipende da che tipo di posizione prenderà eh, in generale tutta la sinistra catalana dinanzi a questa questione. Eh, ora. Eh, gli articoli che può scrivere un giornalista di Madrid che poi, può che poi Repubblica può tradurre oppure il giornaletto eh, femminile, pseudofemminista, legalista, filo vendoliano ecco, che magari eh, scrive la corrispondenza di una giovane o di un giovane italiano che vive a Barcellona non faranno la differenza Certo, contribuiranno a, ad alimentare la confusione sulla questione catalana odierna, però diciamo ecco, io ho visto postare, proprio per entrare nel, nel pratico, perché insomma poi gli ascoltatori di Radio Onda Rossa non sono degli sprovveduti, ecco, ehm, io ho visto postare da, da gente contraria all'autodeterminazione della Catalogna eh, degli articoli... E delle interviste a Alfonso Guerra, che diceva eh, che eh, questo movimento catalano per l'autodeterminazione è un movimento xenofobo e che fare discorsi di autodeterminazione o indipendenza vuol dire costruire un discorso xenofobo, eh, questo preso praticamente come fonte e come orocolato. Ora, io credo che dopo 13 anni di Radio Uscadi l'ascoltatore medio di Radio Onda Rossa sa un po' chi è Alfonso Guerra sì, però ri ricordalo brevemente così ti diamo no, questa insomma, opportunità stia, stia, stiamo parlando di, senza entrare proprio nel merito della biografia di Alfonso Guerra però insomma stiamo parlando di uno dei, dei rappresentanti più eh, visibili e importanti del, di quel partito socialista di Felipe González che sostanzialmente, detti avvio eh, e protezione ai GAL, è il, un rappresentante di, eh, dell'ala più eh, nazionalista e antifederalista anche del Partito Socialista o, Obrero Espagnolo. Mh, non è neanche, diciamo, ecco, una figura specialmente dialogante o pacifica nel panorama politico spagnolo. Non è una colomba della pace come il suo cognome, diciamo, in qualche maniera <ride> può indicare e, e né nei confronti delle rivendicazioni nazionali né nei confronti delle rivendicazioni sociali perché ah no è, no assolutamente la guardia assolutamente. civile l'ha mandata a, a, contro gli indipendentisti così come contro i picchetti degli operai non si è mai sì sì sì <ride> sì, sì, sì no no no noi, insomma stiamo parlando di, di un rappresentante eh, consolidato solido importante di grande peso anche se diciamo un po' in seconda linea per questioni generazionali eh, del legalismo laborista europeo, insomma, stiamo parlando di un Blair sostanzialmente. Io capisco che in Italia un po' tutta la vicenda di Zapatero ha molto eh, annebbiato l'idea a molti, eh, per cui sembra che insomma, la Spagna sia stata fondata nel 2004 da Zapatero e che l'ha fondata come una repubblica fanasterio di socialisti utopisti, che insomma l'unica cosa visibile che ha fatto Zapatero è stata, sono stati i matrimoni, i matrimoni gay, va bene, sì, però diciamo… Mh, Non è precisamente un, un socialista rivoluzionario, insomma, ecco, o perlomeno non, non deve essere visto in questa maniera. Sì. Per cui, dimmi, dimmi: No, no, prosegue, un, un mio dubbio da chiederti, <ride> no, no, e quindi, insomma, um, sostanzialmente, eh, queste ecco, un po' partendo dal, dalle accuse di Alfonso Guerra, che poi sono le accuse del Partito Popolare e di tutte le varie anime, associazioni, gruppetti della galassia eh, spagnolista insomma, eh, ecco questa accusa di xenofobia ad esempio, mm, ora si possono lanciare delle accuse no? Mm, ora il fatto che queste accuse poi prendano piede o meno dipende dalla maturità dell'ascoltatore o del lettore. Eh, oggi abbiamo la possibilità diciamo, di accedere con maggiori o minori difficoltà un po' a, a qualsiasi tipo di informazione. Ecco, il movimento dei, delle consulte popolari che ha animato un po' le piazze catalane negli ultimi più o meno tre anni, quattro, cioè un movimento in cui alcune mh, strutture della società civile, come si dice oggi, però anche strutture di movimenti sociali mh, hanno convocato in vari comuni della Catalogna mh, direi molti compresa la capitale delle diciamo, consulte non vincolanti, popolari di strada sulla questione dell'autodeterminazione chiedendo semplicemente a chi volesse eh, votare perché ovviamente il voto era libero e eh, eh, anche se legato Al, al domicilio, eh, eh, diciamo se si era a favore o contro la convocazione di un referendum per la sua determinazione. Eh, ovviamente questi risultati sono stati assolutamente positivi, diciamo, la partecipazione è stata relativamente buona rispetto a un, rispetto a una consulta che non è vincolante non è nemmeno ufficiale per cui ai banchetti lì la pubblicità è quella che è eh, però diciamo hanno votato in totale attorno al 30-35% dei catalani che per essere diciamo, negli Stati Uniti votano più o meno con, con le stesse percentuali votano, vota, sì, sì. votano l, l, l, E anche il presidente. Sì, il presidente è poco no. di più, ecco, però insomma. Eh, insomma, <ride> c'è l'uomo più potente militarmente del mondo. Sì, viene eletto col 50 scarso dei voti, qui siamo al 35, direi che ci si può stare, vista anche la disparità sì, sì, di, no, di organizzazione. No, come, come quorum non ci siamo proprio, insomma. Assolutamente. E, però diciamo, a parte il risultato positivo, io eh, diciamo insisterei su sul, sul tipo di, di, di, ad esempio ecco, per essere votati, cioè per, per poter votare mh, bisognava essere domiciliati, non so se in Italia si dice diciamo sì, se, sì. se è corretto, sì, eh, sì, eh, nel comune in cui si svolgeva il referendum, a prescindere dalla cittadinanza eh, e a prescindere dal tempo in cui si era diciamo, domiciliati nel comune. Ora Io, ad esempio, in queste elezioni, in queste consulte, ho potuto votare. Uh, un immigrato del Senegal mh, ha potuto votare. Un, uh, un ragazzo di 16 anni, perché diciamo l'età minima è stata abbassata, ha potuto votare. Ecco, Nelle elezioni legislative spagnole della democratica Spagna, nella democratica Europa o nelle elezioni autonomiche catalane, io, l'immigrato del Senegal il ragazzo di 16 anni non possiamo votare perché l'elezione, soprattutto nel caso mio dell'immigrato del Senegal eh, è, è riservata a, eh, ai cittadini spagnoli di ottimo Ione ecco vorrei ricordare una delle l'ultima campagna elettorale che ha fatto UPEID che è una scissione diciamo critica del partito socialista spagnolo, eh, fece questi manifesti enormi con l'immagine della carta d'identità spagnola e con lo slogan questo è quello che ci unisce, c'è questo costituzionalismo spagnolo, questo legalismo costituzionale spagnolo che in realtà dietro la difesa della Costituzione e dietro Eh, la difesa della legalità nasconde la difesa della nazione spagnola e dell'unità incontestabile così come la formulò Frasi, Francisco Franco della nazione spagnola e dell'unità incontestabile e inestricabile tra lo Stato e la nazione questo è quello che stanno difendendo eh, ecco mh, la critica che si fa da, da parte dell'indipendentismo catalano sociale, di sinistra, eccetera, eccetera, è anche questa. Guardate, quello che ci unisce non è la carta d'identità spagnola, perché questo è qualcosa che unisce coloro che sono legalmente cittadini spagnoli. Quello che ci unisce è il fatto che viviamo tutti quanti qui, che lavoriamo tutti quanti qui, che tutti quanti soffriamo diciamo l'oppressione nazionale e culturale e soffriamo l'oppressione eh, sociale e di classe e ultimamente diciamo con questa novità portata dai movimenti femministi di genere questa è la questione ora nello stato attuale delle cose come come dicevamo i cortato e lo stato della scosas che manderemo ehm... dopo a commento del tuo intervento <ride> eh, è estremamente importante che diciamo questo movimento che è molto eh, trasversale ma anche trasversale quando io dico trasversale non lo dico soltanto dal punto di vista diciamo, eh, della trasversalità del, della rivendicazione nazionale nel campo ideologico però c'è anche un'altra trasversalità che è Eh, diciamo eh, tra, eh, tra le rivendicazioni nel senso che esiste una progressiva e un progressivo collegamento che alcuni stanno capendo e altri no e anche questa è una cosa che è anche molto in progress e dipende, ripeto, da che cosa faranno i movimenti nel futuro di trasversalità tra le rivendicazioni sociali e le rivendicazioni nazionali. In questo fuoco, diciamo, in questo in questo bivio, in questo incrocio, eh, si va a decidere nei prossimi anni il futuro di questo Paese, si va anche a decidere se questo nazionalismo poi diventa un nazionalismo eh, diciamo apolitico però di fatto di potere o diventa un nazionalismo popolare. Però oggi Questo dato non è certo, non è sicuro eh, e soprattutto diciamo, non si tratta in nessun caso di un movimento eh, xenofobo o anti-immigrazione e nemmeno antispagnolo. È antispagnolo nel momento in cui si crea una dialettica negativa eh, che proviene soprattutto da Madrid nei confronti diciamo, di, questa, di questa rivendicazione. Ecco, se diventerà una, una lotta etnica dipende un po' da tutti quanti, ecco, dipende anche dal, dal, dal nazionalismo costituzionale legalista spagnolo, insomma, che invece è quello che ultimamente sta soffiando di più Il sul fuoco dell'elemento etnico e dell'elemento culturale. Il ministro di educazione del governo di Rajoy la settimana scorsa. Eh, si è permesso di dire che questo sorgere dell'indipendentismo è colpa del sistema educativo catalano e siccome i catalani hanno avuto l'autonomia fino ad ora, l'hanno usata per fomentare eh, un discorso nazionalista nelle scuole e quindi ci sono i nazionalisti e gli, indipendenti, e gli, indipendenti, e gli indipendentisti per colpa dell'autonomia. Quindi usiamo l'articolo 155 della Costituzione per sospendere, diciamo di conseguenza, per sospendere l'autonomia catalana. Eh, oramai è, è quasi bisettimanale, quindicinale la dichiarazione di qualche militare in, in ritiro e tutti sappiamo perfettamente che il militare non va mai, non si ritira mai, rimane militare tutta la vita, come i, buoni tentativi, come i buoni tentativi di colpo di Stato in Italia negli anni 60 hanno, hanno dimostrato insomma, che dichiara che bisogna intervenire con i carri armati a Barcellona nel caso si dovesse convocare un referendum per l'autodeterminazione, è questo il panorama in cui ci stiamo muovendo, Fare dichiarazioni contro la secessione eh, è errato per due motivi, primo perché di fatto ci si sta mettendo a lato, al, al, accanto, si sta appoggiando una posizione repressiva e antidemocratica, dall'altro perché si sta eh, valutando in maniera eccessivamente letterale quello che sta accadendo, diciamo questa rivendicazione di indipendenza che ha abbracciato il, il, il, il, il, il, diciamo, il catalanismo conservatore. Insomma, ecco. mm. uh, ora, ripeto, tutto dipende da che cosa succederà nelle strade nei prossimi, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, però quello che sta accadendo non è una rivolta antispagnola Um, xenofoba che si dimentica totalmente delle, delle rivendicazioni sociali insomma questo e... è quello che vuole che si dimentichi delle, delle, delle, delle delle rivendicazioni sociali questo è quello che vuole il governo di Madrid che si pensi soltanto alla questione nazionale questo è quello che vuole il governo di Madrid che ci si dimentichi delle questioni sociali e che si parli solo di questioni nazionali questo è quello che vuole il, conserv il catalanismo conservatore però esiste diciamo mh, ecco iniziativa per Catalunya che è sostanzialmente la federazione della sinistra facendo un paragone un pochettino con l'Italia è a favore della sua determinazione senza nessun problema e senza nessun complesso diciamo però sta facendo la campagna elettorale sta preparando la campagna elettorale che insomma si, si, si articola attorno a, alle due questioni eh, sociale e, e nazionale, e, nazionale e poi soprattutto ora diciamo in questa prospettiva diciamo molto eh, ampia che, che, che, abbiamo, che stiamo dando alla, alla corrispondenza di oggi Un po' poi probabilmente rischiamo di dimenticarci i piccoli fatti quotidiani e i piccoli passi importanti che poi strutturano no? Questa, questo percorso che stiamo cercando di, di, di, di rappresentare e di, e di interpretare. E il governo catalano ha eh, sostanzialmente sciolto le camere e eh, convocato nuove elezioni autonomiche, per il 25 novembre. Quindi diciamo i prossimi prossimo mese e mezzo sarà particolarmente interessante perché ci troviamo a livello generale di fronte alle elezioni nella Comunità Autonoma Basca, le elezioni in Galizia. Credo il 20, cioè, insomma, sì, quando sono, sono le elezioni basche il 24. Avvicinate, insomma, eh? stiamo parlando tutti, tutti insieme a di poche settimane e poi il 25 novembre ci sono, ci sono quelle per la comunità autonoma catalana la mossa del, di Arthur Mas, del presidente di Convergenza Union e della Generalitat è stata particolarmente azzeccata dal punto di vista tattico cioè cercherà di cavalcare l'onda della rivendicazione nazionale per far dimenticare i tagli, i tagli sociali Eh, in, in tutto questo il Partito Popolare che cosa sta facendo? I socialisti che cosa stanno facendo? Stanno facendo una campagna non contro ovviamente i, Italia e lo Stato Sociale o sulla questione diciamo della, della sopravvivenza del, de, del popolo, proprio in senso stretto. Eh, stanno facendo anche loro una campagna nazionalista probabilmente più di quella che sta facendo eh, il, il catalanismo conservatore, non si parla quasi più, quasi più di altro, gli unici che parlano delle due cose sono un poco diciamo iniziativa per Catalunia e eh, Diciamo, il resto del catalanismo indipendentista moderato di sinistra rappresentato da schia repubblicana, la solidarietà catalana eccetera eccetera è sostanzialmente schiacciato dal discorso di, di Convergenza e unio eh, diciamo quello che sta accadendo un po' è eh, diciamo si sta dando un po' lo stesso processo che si dette anni fa in Scozia quando con un programma indipendentista <coughs> lo Scottish National Party sostanzialmente eh, vinse con la maggioranza assoluta mangiandosi tutta, tutta la sinistra nazionale scozzese. Insomma. Eh, in tutto ciò però c'è un elemento di novità che è molto importante che si è dato proprio in quest'ultima settimana e che è una notizia diciamo... Uh, fresca e uno scoop infor informativo di cui poi parleremo a lungo la prossima settimana di cui poi parleremo la prossima settimana prossima. che però è sostanzialmente anticipo la decisione non è stata ancora presa però la presentazione della CUP della candidatura di, di Unità Popolare che è una struttura indipendentista però antagonista e, e rivoluzionaria che ha deciso di passare dalla presenza solamente fino ad ora mh, a livello municipale, di municipalismo e democrazia diretta, insomma, e queste, per questi, diciamo che fino ad ora ha praticato questa linea, che in questo cambio ha deciso di presentarsi o sta decidendo di presentarsi alle, alle elezioni alle elezioni autonomiche. Insomma. Senti Andrea, noi come al solito ti, ti ringraziamo diciamo, per la, la dissertazione che purtroppo è necessaria perché appunto qui altrimenti eh, c'è il rischio di, di confondersi. Eh, noi ci andremo a risentire lunedì prossimo o comunque nelle prossime settimane perché ricordai anche tu da qui fino a novembre la situazione sarà frizzante eh, in conclusione ti volevo mettere a parte di, un fa di una cosa insomma, che a me personalmente ha impressionato, non so se impressiona pure te eh, la geografia della eh, del, non vogliamo dire insorgenza eh, insomma, comunque delle mobilitazioni nello stato spagnolo eh, paese basco o Catalogna Madrid, intesa come città Asturie eh, in parte eh, l'Andalusia se noi andiamo con la memoria ai eh, manuali di storia che chiunque di noi ha avuto quando stava agli istituti superiori e si ricorda le cartine della Spagna fra 36 e 39 con le zone repubblicane e le zone falangiste eh sì. non è cambiato assolutamente nulla e questa è una cosa che impressiona così come impressiona anche un po' questo rumorio di sciabole che viene fuori a cadenza quindicinale Ricordavi tu, eh, si, si diceva in conferenza stampa prima di entrare in collegamento con te, per fortuna pare che la storia quando si ripeta tenda a ripetersi come farsa, però certo che la preoccupazione un pochino monta. Eh beh sì, non solo diciamo la geografia delle mobilitazioni sociali spagnole, ma anche ecco, io, io tempo fa feci una una comparazione un po' ciarlatana un po' cialtrona eh, tra le elezioni in Germania fine anni 20 inizio anni 30 e, e, e quelle greche ultime e, diciamo, e soprattutto sui flussi elettorali e anche su quelli che sono un po i meccanismi non lo so, ci sono dei para parallelismi Preoccupanti, insomma, eh? frammentazione, crescita delle destre, eh, tra virgolette, destrizzazione delle sinistre moderate, eh, buoni risultati delle sinistre di classe, però poi alla fine insomma, vincono loro, ora non so, però nello specifico della Spagna diciamo questa cartina dovrebbe fare anche pensare altre cose eh? certo, no no penso quello poi e... ci apre tutta una serie sì, sì. Di ecco ragionamenti voglio dire ovviamente. ad esempio la il permanere delle rivendicazioni nazionali e il loro uh, evolversi e, e, e progredire diciamo verso quote sempre più alte di diciamo di, di, di sovranità vuol dire che diciamo non si è in uh, in quasi un secolo non si è risolto nulla, Insomma, in 80 anni non, non, non, non si è saputa dare soluzione, anzi diciamo, determinate questioni sono, sono un po' incancrenite e poi dovrebbe anche far pensare, certo Madrid è un fulcro importante dell'attuale movimento contro i tagli sociali, alcune zone dell'Andalusia anche, però mh, dovrebbe far pensare questa... Eh, lo lascio lì come dato per una prossima chiacchierata eh, Ecco, sarebbe da ciechi non vedere che laddove ci sono delle rivendicazioni nazionali molto avanzate ci sono anche delle rivendicazioni sociali molto avanzate e laddove diciamo, le sinistre antagoniste sono oggi più eh, forti più visibili e soprattutto hanno meno complessi e hanno più eh, prospettive strategiche e soprattutto eh, presenza a livello di massa, non solo come discorso tra intellettuali bohemian è e proprio nelle, nelle realtà dove c'è anche una rivendicazione nazionale. Questo riguarda sia coloro che non sono strettamente indipendentisti, sia coloro che sono ah, proprio strettamente autent autenticamente indipendentisti. Insomma, Oggi eh, Eoscaleria rappresenta un, un fulco importante in Europa del pensiero, eh, del pensiero diciamo, ribelle alternativo per non dare delle categorie di classe troppo strette e magari non spaventare nessuno, ecco, però insomma, questa è una cosa che che dovrebbe far pensare e suggerisco, visto che ci siamo, anche un altro elemento di riflessione futura per una futura chiacchiera, perché io mi rendo conto che è assolutamente importante eh, approfondire, andare oltre l'attualità, perché se ci perdiamo dietro l'attualità non capiamo il luogo storico, fisico e politico in cui ci troviamo, dobbiamo capire insomma, insomma quali sono i progetti di fondo e le linee, e le linee di fondo ecco, eh, la domanda è questi nazionalismi diciamo conservatori per intenderci, Convergenza Unione e, ed il Partito Nazionalista Basco sono credibili come opzione indipendentista o non sono credibili come opzione indipendentista e se mi permetti 5 minuti soltanto, se ce li abbiamo eh Marco, non so, dimmi tu dai 4 minuti insomma, tutto questo eh, progetto pseudo-indipendentista di eh, convergenza Unione del Catarismo Conservatore eh, ruota attorno a una uh, riflessione che già mh, si viene facendo diciamo negli ambienti catalanisti conservatori degli, negli ultimi anni proprio a causa di questo fallimento della riforma dello Statuto catalano, che parla di strutture di Stato proprio ecco lì ovviamente questi giocano molto sull'equivoco per cercare di cavalcare l'onda indipendentista, però strutture di Stato proprio non vuol dire secessione e non vuol dire indipendenza eh, ecco perché dico è da stupidi crederci ov ovvero eh, credersi il discorso della propaganda di quello che si considera essere l'avversario che comunque è il nemico di classe è andare sul suo terreno e diciamo dargli questa patente di indipendentista. Ecco, noi con un'analisi seria, questa patente di indipendentista Arthur Maas non gliela possiamo dare perché tutto questo, diciamo, discorso teorico, tutto questo discorso, diciamo, propagandistico, al fondo ha un libro recentemente pubblicato che è un articolo, una raccolta di articoli di, di Ferran Mascarelli che è il consigliere, il ministro di cultura dell'autonomia catalana che è un iscritto al, al Partito Socialista catalano, eh, al SOE diciamo alla sezione catalana del SOE e come dire è stato preso come indipendente nel governo catalano e gli hanno dato il, il, il ministro della, della cultura Eh, questo scrive, questo, diciamo, fa questa pubblica recentemente questa raccolta di articoli che si chiama Catalanismo duecentista, eh, in cui si proprio si, si, si, si, si rende chiara, si rende chiarissimo questo concetto di strutture di Stato proprio, ovvero i nazionalismi conservatori che hanno gestito le autonomie catalana e basca negli ultimi trent'anni a diciamo con alterne vicende, ehm, che comunque l'hanno costruita, l'hanno messa su, vi hanno investito, eh, sono strettamente legati a questa, a questa, a questa istituzione, eh, in realtà non vogliono l'indipendenza, vogliono strutture di Stato proprio, strutture di Stato proprio vuol dire restare all'interno della Spagna, non staccarsi dalla Spagna, non avere uno Stato proprio indipendente, però avere sì all'interno dello Stato spagnolo il proprio sistema giudiziario, il proprio sistema fiscale e il proprio sistema educativo e culturale. Questo è quello che vogliono, perché le borghesie nazionali che stanno dietro questi due grandi partiti non vogliono assumersi il peso dello Stato E il peso dello Stato moderno, purtroppo, sebbene questa cosa si stia un po' eh, cannoneggiando da oramai vent'anni... Eh, significa stato sociale significa welfare, significa benessere e per loro questo è un problema ecco, io credo che questa sia una cosa assolutamente centrale e importante niente, insomma tutto qui eh. <ride> Beh, direi che meritava i quattro minuti in più <ride> va bene Andrea, noi ti ringraziamo eh, insomma, come hai detto ci, ci risentiremo ti chiederei eh, anche per rendere un po' più Rileggere queste nostre conversazioni nei giorni che mancano alla nostra prossima corrispondenza e andarti a rivedere un film del 2002 che si chiamava l'appartamento spagnolo ah oh, sì che, sì che illuminante tu, che tu forse avrai già visto insomma ma te lo rivedi con l'occhio critico della seconda visione perché la prima uno si fa due risate la seconda invece insomma è capitato Eh, insomma fa pensare molto e potremmo partire anche da lì per un'analisi paragramsciana facciamo i, ah, i, beh, i, beh, i gramsci certo. di o quarto ordine ottima idea ottima idea È rappresentativo estremamente rappresentativo <ride> di una realtà sociale minoritaria ma che comunque ha il suo peso e che va affrontata senza dubbio okay. va bene Andrea grazie mille e ci sentiamo alla prossima allora, un grazie a voi buona giornata ciao ciao Hmm. <laughs> E allora sono le 11.25, e noi chiudiamo qui la puntata odierna di Radio Euskadi, dedicata principalmente alle notizie dalla Catalogna, che hanno avuto e stanno avendo grande spazio anche sui media nostrani. Radio Scadi vi dà l'appuntamento fra sette giorni, lunedì prossimo sempre intorno alle 10.15 sugli 87.9 in FM a Roma in buona parte del Lazio oppure attraverso il sito www.ondarossa.info sito dove potrete eh, ascoltare tempo qualche ora anche la uh, trasmissione che avete appena finito di uh, sentire in uh, podcast RadioScadi, chiocciolautistici.org invece è la posta elettronica, chiudiamo con un appuntamento, diciamo questo live, è per uh, appuntamento per uh, sabato. Eh, prossimo sabato questo alla ex snia viscosa all'interno della quattro giorni che si chiama eh, Logos uh, Radio Scadi presenta un uh, libro uscito da poco per la Red Star Press dal titolo Paese Basco e eh, Libertà l'appuntamento è per le ore eh, 18 di questo sabato dunque presso l'ex snia viscosa ovviamente siete tutte invitate e invitatissimi E chiudiamo qui, eh, l'appuntamento con Radio Scadi è la prossima settimana, l'appuntamento con gli aggiornamenti di Radio Onda Rossa invece è a fra pochi minuti perché fra poco da Barcellona ce ne andremo nella sud della Sicilia per parlare di un'iniziativa che si è tenuta a, a Niscemi nella a Sicilia uh, sud eh, orientale per l'appunto sabato scorso.